Mm. Är stör, nej, stör mig inte. Men jag ska köra lite äh, till jobb. Sh. Jag ligger här och solar, det är <här> nej, skönt. Men sh. semestern är slut. Nej, nej, nej, jag behöver ta det lugnt. Du ska till jobbet. Jag skulle ju kussa dig. Tyst, säg inte så fula saker. Men, <här> du kan inte ligga kvar här. Ja, ja, jag går väl tjata. Men du kan inte gå till jobbet i flipflops och baddräck. Varför inte då? My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we'll make a child. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej, välkomna till avsnitt 112 av Bonuspappan. 112? Och... Det är ju som 112. Så här, det. alarm, alarm. Det blir vår nödpodd det här då. Ja, panikpodden. Mm. Ring 112. Med bonuspappan och... Plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på semester och relationer. Jaha. Har vi en ny inriktning idag? Ja, vi har haft semester. Spännande. Det var så skönt. Mm. Och vi sänder fortfarande i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Så om du kan läsa i din brevlåda. Du kan sitta inuti din brevlåda och läsa den. Eller så läser du den på webben. Mm www.hn.se Veckans gäst är Ann-Marie Kjetlein. Hon är författare och sjuksköterska. Jobbar ungefär hälften hälften. Och hon har både skrivit om och har egen erfarenhet av bonusfamiljer. Man kanske ska uttala lite mer Kjetlein, för det är norsk. Kjetlein, ja. Chetlein. Det är morsomt. Jag tror det var så lite tyskt eller holländsk nästan. Ja, det fick jag för mig också för det är lite speciell stavning med både s och J. Jag är i alla fall glad att du uttalade det för jag kan inte. Jag tror det blev rätt. Ja, vad har hänt i veckan? Ja, veckan började ju med att eh, vi åkte iväg till Småland på måndagen mm, Och lämnade vår lägenhet till Karins ömma vård. Och även vår äldsta dotter Saga som fick stanna hemma. Ja, just det. Hon sommarjobbade och Karin... Bor här lite medan hennes lägenhet är upptagen. Mm. Ja, det har ju varit lite som en slags bonusfamilj. Vi har varit din bror och jättemånga barn. Tre barn och två pojkvänner till två av barnen. Mm. Och så vi då, du och jag. Och tre av våra fyra barn- så tre vuxna och åtta barn. Mm, och många i åldern 14-18 var det sju av barnen. Precis, ett av barnen blev ju faktiskt vuxet medan vi var där. Just det, grattis till att vara myndig. Ella. Mm. Och så fyllde ju Yvalin, för förrätta 14 år, hon fyllde 15. Så vi firade två födelsedagar under tiden vi var i stugan. Just det, först med äventyrsminigolf. Och sen i fredags med bowling och tajbuffé. Men vi har ju även hunnit spela tennis och frisbeegolf och bada. Och varit stå nere på i en golfrefer. gruva har vi också varit. Just det, kleva gruva. Fast Ni... du var inte med. Nej, jag har varit med förut men nu så vill jag vila knät. Man får ju gå 55 meter under jord och bara 3 plus grader. Och sen när man ska ta sig upp så är det ju ännu längre upp med massa trappsteg. Så jag vilade lite där. Överlag så har det ju varit extremt mycket aktiviteter. Vi har ju gjort saker mm. i princip hela tiden. Spelat spel och varit ute och haft oss. Och jag tänkte då att det är lite jämförbart med hur det kanske är i en bonusfamilj precis när den startar. Mm. Att då är man ju väldigt mån om att allting ska vara bra och man ska äta gott tillsammans och göra roliga saker och och även att man visar sig från sin fina sida. Mm. Att ja men i början kan det ju vara så att jag tänker som i en kärnfamilj. Där ser ju vardagen lite annorlunda ut ändå. Mm. Man bråkar och man kanske inte alls i, alltid är ens. Men i en bonusfamilj så är det lite speciellt i början. Och även då i övergången från den här smekmålen till när man ska leva ett lite mer normalt liv tillsammans. Att hur blir det när man börjar visa att man inte alltid är på gott humör och att man ibland tjafsar de saker och sådär. Tror du att man kan hålla kvar den där första känslan och visa hänsyn hela tiden? Alltså, Både ja och nej. Jag tror att man kan visa hänsyn till varandra men jag tror inte att det är nyttigt att alltid gå omkring och hålla upp någon slags fasad Nej. att man alltid är på topp eller att man alltid mår bra eller att man alltid är den här perfekta föräldern som ska kunna och veta allt och ha maten klar och det här. Mm. Att man måste visa sig mänsklig även i en bonusfamilj. Och här är det ju en likhet också att man är väldigt många personer på lite mindre yta även om vi har fem rum så är det ju två eller tre personer som bor i varje rum och hemma kanske man är van vid att ha ett eget rum om man har tur. Mm. Nu var vi ju också tre vuxna och det kanske inte är alldeles vanligt i en bonusfamilj, men jag hade kunnat vänja mig vid det och ha två män. <laughs> ja, just det. Då är det alltid någon som finns där och kan backa upp en. Mång Och mm. den ena sur så har man alltid den andra. Som... Ja, ja Det precis. är perfekt. Och min bror är ju så himla duktig och trevlig också. Han är fantastiskt trevlig, mm. han är aldrig sur. Nej. Men jag antar att han också är det ibland. <laughs> ja. Och att han kanske då i den här smekmånadsfasen med mig då. Att han ja, inte kan visa kan hela sin repertoar. Nej, men du har ju helt rätt där det är att borden som kan ju bli ganska stora när de mm. slås ihop. Och så kommer man från olika håll. Som att när ni sjunger födelsedragssången då hurrar ni först och mm. sjunger sen. Mm. Och när vi sjunger födelsedragssången så sjunger vi först och hurrar sen. Ja, just det. det är en sån här rolig grej som man... Man kan ju antingen haka upp sig på det och mm. tycka att nej, så kan man inte göra. Eller så kan man liksom embrace the difference och tänka, ja ah, men vad spännande ni gör på ett annat sätt. Ja, och samma med texten där att eh, min och Davids farmor när hon blev över 90 så tyckte hon att det kändes lite konstigt att sjunga ja, och hon lever ju till hundrade år, att hon bara hade tio år kvar att leva. Det roliga är att du tycker att det är en tradition, men jag och min mamma, vi sjunger Många lyckliga år och har alltid mm. gjort det. Nej, jag tycker inte att det är vår tradition. Men vi bytte någonstans där och sen har det hängt kvar. Men nu känns det som att det har lite gått tillbaka till så att nu när Ella fyllde år så sjöng vi ju många av oss ute i hundra år. Ja, för jag, år. jag känner mig udda när jag sjunger många lyckliga år. Mm. Jag tänker också på det här med att eh, ni äter två kvällsmat. Nej, det är ju att vi <laughs> kallar det olika. Vi äter ju frukost, lunch... Och middag kanske är klockan 5-6. Och sen kvällsmat, det är ju en macka eller lite flingor eller någonting. Ja, det är spännande. För det är ju kvällsmat lagad mat på eftermiddagen. Mm. Och så ska man jämföra det här med bonusfamiljsbildning också då. Så är det ju också att vissa i bonusfamiljen har ju långa relationer och traditioner och har känt varandra hela livet. Mm. Och en del kommer in på slutet. Nu var det ju i vårt fall så, du och David har ju känt varandra hela livet. Mm. David och hans barn har känt varandra hela livet. Jag och mina barn har känt varandra hela livet. Du och jag och David, eller alltså jag och du och jag och David, vi har känt varandra ungefär fyra år. Ja, och sen så hade vi en pojkvän som hade funnits med två och ett halvt år. Och så en pojkvän som hade funnits med lite kortare. Ja, ett halvår kanske. Så man har ju också väldigt olika förutsättningar på hur det ska vara. Att en del saker är, ja, jag kommer ni ihåg det där för mm. jättelänge sedan mm. eller man har en viss humor. Eller, det är sånt som också spelar in när man bildar en bonusfamilj. Mm. Och sen just att man kommer till ett helt annat ställe då med annan inredning och, och en annan känsla och sådär kanske. Nu hade ju alla utom en varit i sommarstugan förut och så. Ja, och men ni som har varit där ända sedan, er barndom, du och din bror, och ni har ju varit där sedan för alltid. Ja, farfar byggde ju det 1943 när pappa var ett år. Så det har ju verkligen funnits länge. Ja, då tänker jag att det finns så mycket sånt här som, som dofter och liksom mm. när ni ser en sak som minns ni någonting. För oss är det mer så här, ja, ah, men ha, nice ställe. konstiga mm. grodor. Ja, just det. Grodsamlingen, det är ju mina föräldrar som den utökas ju hela tiden när de är... På något ställe och hitta någon groda att köpa. Så att jag vet inte hur många det kan finnas nu. Mellan 50 och 100 kanske. Jag tycker det är både roligt och skrämmande. Jag tycker det är jättekul med folk som samlar på saker. Plus att det är enkelt att köpa någonting. För då köper man bara det är helt enkelt. Men det är också skrämmande. Med att se alla dessa grodor överallt. Ja men det är, vi är ett samlande folk. Vi är landsons. Mm, absolut. <laughs> Nej men det har ju faktiskt gått väldigt bra. Vi har kommit väldigt bra överens. Och Davids ungdomar är fina, härliga och de har ju både lekt och underhållt våran lilla nioåring mm. och hon har ju varit i himmelriket, speciellt då när hon fick leka pizzeria med alla och alla är med ja, på noterna och leker med henne så tycker hon ju det är fantastiskt roligt. Hon får ta emot beställningar och sen servera och så, ja. ja det var roligt. Sen när vi kom hem så drog ju Helle iväg direkt på ett nioårskalas och Yva och Saga har ju åkt till sin farfar uppe i Tierp mellan Uppsala och Gävle kan man väl säga. Och då var det deras lillebror, storebror, slash mellanbror jag. Lyckes tur att få stanna hemma på grund av att han jobbar. Mm. Han har ju sin sushi-restaurang att ta hand om. Så han är kvar här hemma. Någonstans, jag vet inte. Man får så här sms av honom. Vad är du? Kommer du att äta här? Kommer du att sova här? Ja, han är ofta hos... Men det känns person. som att han är i vårt ansvar nu va? Mm. Det ja. räknar jag med. Några dagar. Och du ska väl gå och jobba nu. Ja, tillsammans med Karin, roligt nog. Hon som bor hos oss nu tillfälligt. Ja. Får vi se vad jag och Helle hittar på på våran egna kväll. Vi kanske tittar på någon film. Det är rättvist faktiskt. Innan i veckan så har jag haft två män och nu har du två fruar. <laughs> ja, just det. Ja, det har jag inte tänkt på. Plus att du jobbar kväll och jag jobbade fyra kvällar i förra veckan. Ja, ah, oh, den veckan var mastig. Mm. Men jag fick ju faktiskt gå på Fantastiska digilo Så jag mm. tyckte det var väldigt roligt. Mm. Och så fick jag ju ha en sån nära John Lundvik-moment. Ja, ah, just det, när han gick förbi vår rad precis där ja. Mm. Ah. mm, det var väl det om denna veckan och nu känns det som att det är dags att kolla läget med Ann-Marie Kettlein. Författare och sjuksköterska som ska berätta lite om sitt liv och sin familj. Och vi kanske ska nämna att ljudet är ganska ekigt och det beror på att vi, det enda rummet vi lyckades hitta där på hotellet var ett som hade väldigt högt i tak. Ja, det var nog fyra meter i den liksom hallen. Men vi tror att ni kommer att vänga er vid det ganska snabbt. Hej och välkommen till podden Ann-Marie Sa jag rätt nu? Kjetlein. <laughs> Kjetlein. Mm -hmm. Eller Kjetlein. Kjetlein. Kjetlein. Och var kommer det ifrån? Ja, det är inte så svårt att uttala egentligen som det är att stava. Men det är lite litet -vägen där som gör det hela. Aj, aj. Som man satt dit någon gång för att fräcka till det lite. Det är alltså en norsk släktgård. Um, så att det är ett norskt namn. Jag har norska föräldrar eller hand. Och det är på din farfar sida då kanske? Ja, precis. Mm. Det stämmer. Vi sitter ju här i Halmstad i ett... Uh rum där det är högt i tak. Så det kommer att höras lite kanske. Men det är väl härligt när det är högt i tak. Ja. Det hoppas så ska vi. alla samtal vara. Det hoppas vi att det ska vara. Hur brukar du presentera dig när du träffar någon som du inte känner? Som en glad, positiv person som eh, har två ben att stå på egentligen. Om du tänker yrkesmässigt så är jag då författare. Jag ut min fjärde bok. Och jag är sjuksköterska och det kommer jag alltid förbli i mitt hjärta. 35 år sedan jag var färdig sjuksköterska. Så att jag har hittat min balans i livet där jag jobbar halvtid på sjukhus och skriver på halvtid. Känns som du jobbar lite med liv och död för alla dina fyra däckare heter något med döden. Ja. Jag tänker på Astrid Lindgren ju som när hon och hennes syster pratade med varandra så sa om döden, döden, döden och sen var de klara med det liksom. ja. Nu har jag ju fyra döden till och med. Ja, just Men jag tänker, precis som du säger, jag har ju varit i vården så jag var väldigt ung och har levt nära det där att livet kan plötsligt ta slut. Och det gör en väldigt ödmjuk också inför livet så jag brukar säga att ingen död utan liv och inget liv utan död, det, är liksom, det hör så väl ihop. Mm. Och det ena yrket kommer in i det andra eftersom handlingen utspelar sig lite... På Hallands sjukhus i Halmstad. Det stämmer. Mm. Även i Varbergs sjukhus. Ja, just det. Ja. Ja, vad spännande. Min mm. bror jobbar på Varbergs sjukhus. Ja, och min mamma har jobbat på Varbergs sjukhus. Då ja. känner de igen sig också. Det ja. är mm. din fjärde bok som sagt var och du firar femårsjubileum som författare. Ja. ja, det stämmer. Hur kom det sig att du började skriva från början? Ja. Nej, men jag har alltid skrivit, tyckte om ord, lekte mycket med ord. Ni vet, Word Wordfeud som nästan ingen spelar längre. Det, mm -hmm. det gör jag. Alltså att leka med ord var väldigt kul, tyckte jag. Jag ville, jag ville lära mig läsa och var liksom frustrerad över att jag inte förstod de här bokstäverna. Så började skriva dikter, skrev mycket dikter när jag var tonåring och så sådär. Tänkte att en dag ska jag skriva en bok. Men det känns ju ganska stort projekt. Så att det var sådär att nej, men det kan nog inte jag och sådär. Har du det med från din mamma? Med skrivandet. ja men Jag tror det. att Hon, hon skrev otroligt mycket brev. Hon hade breven runt om hela Skandinavien som hon skrev med. Också en underbar sån här uppväxt. Min mor var ju hemma. Så när jag kom hem från skolan så låg det liksom papper och pennor och mycket kreativt på halva matsalsbordet medan resten av huset var pedantiskt så var liksom där halva matsatsborden var liksom bara en kreativ röra mm. eh, och det var så härligt att komma hem och bara sätta sig där och, och leka med pennor och papper och göra läxor och så Blir du som en annan person också då, innan vården måste du ha hjärnkoll så att du ger rätt medicin till rätt patient och så vidare mm. och sen så ska du släppa loss och, och hitta på något fiktivt Ja, men det är nog... ställa om? Ja, precis. Du låter dig liksom släppa fantasin loss lite. Jag är ju dessutom operationssköterska i grunden. Så det var ju så här, nu vet vi, och det det. Ja. Så, ordning och reda på grejerna. Mm. Ja. Men vad hände sen då när du, du fick chansen att ge ut en bok? Ja, men jag bestämde mig för att nu var det dags att skriva den här boken. Och gick lite skrivarkurser och sådana här saker. Såg en tävling på nätet. Som jag eh, tänkte: det här ska vara med i. Och i den tävlingen så slutade det med att vi stod på bokmässan 2008. Tio stycken författare som då hade kommit med i den här svenska folkets debutroman. Och då var ju, hade jag ju blodat tand att det här, nu, nu här ska jag stå igen med min egen bok. Mm. Men det tog sju år från första raden till jag stod där 2014. Mm. Och det var en bok som flera personer skrev tillsammans i den här den, tävlingen? Den var det, ja. Mm. Mm. Så det var olika kapitel som man tävlade om helt enkelt. Och sen efter det så tog det sju år i den, ja, din boken bok. Ja, Och den precis. första boken hette... Döden kvittade lika. Mm. Och det är ju en blinkning då när man tänker, pratar om det här med dikter. Så är det en blinkning till Nils Färlin. Stjärnorna kvittade lika. Mm. Mm. Var det självklart att du skulle skriva spänningsromaner med en del relationer i också då? Ja, det var det. Det var det här... Nej, men det var självklart. Det är den typen av böcker som jag själv läser och läste. Spänningsromaner, inte gärna traditionella däckare med poliser som löser fall. Jag är inte så intresserad av det, utan mer det här, vad är det som får människor att begå brott? Vad har de med sig i bagaget som gör att de kan göra det? Det här psykologiska, och då blir det ju mycket det här med relationer mellan människor. För det är ju mm. det som är grunden till allting. Så du har en kirurg i huvudrollen istället, tror jag? Ja, det har jag. Och han är inte den som löser några brott på det sättet, men han hamnar i stormens öga kan man säga, eh, ofta då via sitt arbete på sjukhuset. Hur går din skapande process till? Ser du hela berättelsen först och sen broderar du ut det? Eller börjar du skriva och så kommer det? Börjar med en idé som jag går och, och låter mogna länge och väl. Och då kan jag verkligen inte nämna den för någon för då dör den. Mm -hmm. Så den går jag och på och funderar på. Och sen skriver jag ner ett synopsis helt enkelt. En, en ganska så... Tydlig bild av berättelsen. Sen delar jag in det i kapitel, och så tar jag ett kapitel och skriver det, och så skriver jag nästa. Det låter enkelt, va? Ja, visst, absolut. Ska ju bara att sätta igång. Fyra böcker har det blivit om Andreas, heter kirurgen, eller hur? Ja. Och han har ju även då gått och blivit med bonusfamilj, vad jag förstår. Ja, det får du berätta lite om. Ja, i den första boken så lever han i en kärnfamilj som ser väldigt lyckad ut utåt sett. De bor i Tillesand. Han är ganska så vek och velig och har lite grann levt sitt liv utifrån hur hans fru vill att deras liv ska bete sig. Och hon är väldigt intresserad av då att det ska vara rätt kläder och socialer socialer och sådär. Och barnen är klädda... Enligt senaste mode och så här och då har då två pojkar, Alex och Fabian. Men han har ju trasslat till det för sig då liksom lite grann då det här veliga att han, han har råkat hamna i en affär ungefär. Det låter ju inte bra men mm. så, så var det. Så att den här stadiga familjen då om man ska säga den spricker ju. Plus att han har inte varit så mycket pappa för sina barn. Han har jobbat, han har flytt till sitt kirurgjobb och hon har då tagit hand om familjen och barnen. Hur mycket har du med där av varannan veckas liv eller bonusrelationer och sånt? Ja då är det ju det att hans fru dör ju då och tar faktiskt sitt liv. Och där står han plötsligt då med två pojkar, små pojkar och är ju inte alls förberedd på det här han vet ju knappt hur, hur man gör liksom för att ta hand om barn mm. men han får hjälp av sin grannfru Stina som ju då har ett också ett lite trassligt förhållande men har då två barn också så hon säger att Nej, jag hjälper det jag kan hämta och lämna och skjutsa och sådär och sen utvecklar det sig ju en kärlekshistoria mellan dem och de flyttar ihop så där har vi en, en klassisk bonusfamilj med två barn var mm. Mm. Och det har ju du inte exakt på det sättet såklart med mordutredningar och sånt. Utan men du har också erfarenhet av bonusfamilj ja, i ditt verkliga liv. Absolut. Vill du berätta lite om hur det ser ut? Jag skilde mig ju 2008 och hade då två barn som då var 12 och 15, 16 år. Och ganska snart därefter så träffade jag då Johan som då hade en flicka som var sex, som fyllde sju precis när vi träffades. Så där fick jag ju verkligen erfara det här med bonusfamiljer. Och det är inte vad, vad man har tänkt sig förstås när man startar upp sin egen familj, men det är ju jag tycker, Johan, min sambo, han sa alltid det är så bra att ja, men det blir inte så som det var men det kommer att bli annorlunda men det blir också bra. Mm. Ja, och det är så sant, alltså, det är annorlunda men det blir också bra. Ja, jag tycker det har berikat oss. Och det var då du var kärlek på lasaretten. Ja, jag har två saker jag aldrig skulle göra i mitt liv. Jag skulle mm. inte bo i Stockholm och jag skulle aldrig bli ihop med en läkare. Min far var läkare och jag såg ju mina sjuksköterske kollegor som hade flört med läkare och jag sa aldrig i mitt liv att det ska ske. Men det går bra, bägge sakerna går faktiskt riktigt bra. För ni har flyttat till Stockholm för ja. några år sedan ja. ja, knappt tre år sedan. Mm. Mm. Hur var ert boende? Borde ni ibland tillsammans då allihopa, dina barn och hans dotter eller har det varit olika? Har ni haft den här stora bonusfamiljen samtidigt? Ja, Egentligen har vi nog anpassat oss en del som vuxna då och låtit barnen hänga med i svängarna. För min dotter var ju då 12-13 och det var ju inte alldeles enkelt när Johan kom in i bilden. Hon kunde liksom, till exempel han hade sån här sarkastisk humor eller så här, lite, vad heter det, inte sarkastisk ironisk, men ironisk kanske. menar jag. Och då kunde hon liksom titta på mig såhär. Menar han det han säger nu? Eller? Ja, men det är sådana grejer ta, som, ta lära sig. som man kommer ihåg. Så där, att det var... Och hon var ju tonåring, ibland satt hon bara tyst vid bordet och surade. Och så, där. Mm. Mm. så hade ni varsitt mm. boende ett tag? Då hade vi ju varsitt boende. Så att jag flyttade från det gemensamma villan till en lägenhet med bara mina barn. Och vi liksom avvaktade och såg att, att vi skulle få det bra och så där Sen flyttade vi ihop då. Efter några år. Mm. Och det var i Halmstad då? Ja, ja det var i Halmstad. Mm. Mm. Och hur ser det ut nu när ni har flyttat upp till storstan? Ja, tyvärr så är det ju så att mina barn är ju stora nu. Så att de bor ju inte kvar hemma. Och hans dotter är ju då egentligen bor i Skåne med sin mamma. Men kommer upp på helgerna och vi är glada enda gång hon kommer. Mm. För nu är det mycket kompisar som drar ju. Mm. Har du känt att du har blivit en bonusmamma eller har du fått någon annan roll som mer extra vuxen eller sådär? Precis. Jag kan inte säga att jag känner mig som en bonusmamma. I och med att Saga har varit hos oss på helgerna mm. så är jag mer en, en vuxen som finns i hennes liv och som, som vill finnas för henne. Mm. Och Johan har haft ungefär samma funktion för dina barn kanske? Eller? Ja tycker nog det att vi har inte klivit in sådana extra föräldrar utan mer som vuxna som finns där. Det har fungerat bra för oss. Mm. Och då har ni haft huvudansvaret för era egna barn, Precis. så att säga. Ja, det, så har vi verkligen. Vi har hållit det så. Mm. E, I och med att vi aldrig var någon varannan familj med alla samtidigt sådär, så där, mm. så kändes det mest naturligt. Rephållare som eh, Bo Heilsko kallar det. det. Man... Rephållare? Ja, men nu ska Ta in ord och sånt som ja. vi typ också tycker är roligt att Martin. Så sa han det att de, de delar på mycket men de är rephållare för sina egna barn. Att det är den som ytterst håller i repet. Han, ja. han är ju född och uppvuxen i Danmark så jag tror att han har tagit med Aha. sig det uttrycket därifrån. Men mm. bor i Skåne nu då? Så. Mm. Nej men det tycker jag har varit väldigt naturligt. Och det har blivit en bra relation då också mellan oss vuxna och barnen tycker jag. Något som jag, som jag har känt väldigt mycket det är ju att vi har ändå tagit hänsyn till barnen. Mm. Vi har till exempel inte gift oss för vi har känt att nej men det gör vi i sådana fall när alla barnen är vuxna. Mm. För det har inte funnits någon anledning för oss att skynda med det liksom. Och att skaffa nya barn var ju inte ens på tapeten nästan. Jag kommer ihåg, att jag sa det ganska tidigt att jag är nöjd med mina barn, jag vill inte ha fler. Mm. Och han sa detsamma. Mm. Eh, och det, det var rätt beslut för oss. Men då är det dags för rollåk nu snart då? <laughs> Kanske ja. det. <laughs> ja, ni är ju på gång också. Ja, vi är på gång, ja precis. Men då har ni varit bonusfamilj i tio år nu. Ja, ja, det stämmer. Känner du också då som när vi träffade Moa Hängren så sa hon att det tar sju år ungefär för en bon som vill sätta sig. Kunde du också känna att efter ett tag så blir det ett annat lugn än precis de första åren? Ja visst är det så. Och det handlar ju också om att barnen blir större. Mm. I mitt fall så blev ju de ganska snart vuxna liksom, och då ser ju de det på ett helt annat sätt. Man hittar sina egna roller ja, istället för att ja. försöka leva efter de här kärnfamiljsrollerna. För då blir det kanske lite konstigt. Ja, och det var det jag menar just att Johan sa det så bra. Att, eh, jag hade väl en liten sorg i mig att vi kan aldrig bli det här som vi hade. Mm. Liksom, mm. eh, familj men, ja, men det blir annorlunda, det blir men det annat, blir också ja. bra. Mm. Jag tänker lite på den här då, kontakten som man som bonusförälder har med... De andra ursprungsföräldrarna, biologiska mm. föräldrar eller adoptivföräldrar. Där har ni också kanske kunnat backa lite. Mm. antar jag att då kanske Johan har skött kontakten med sitt ex som är mm. mamma till Saga och så. Mm. Mm. Så är det. Och sen när de blir stora så finns det inte så, då har man inte så mycket anledning att ha kontakt. Men vi har inga problem med det. Nej. Nej. Jag tänker mycket, vi har ju tre tonåringar och det är väldigt mycket skolavslutningar, det är födelsedagar, det, är och det kommer ju vara för oss tre studenter på raken mm. sen de är ett års skillnad bara. Hur har ni haft det, du som då har vuxna barn, Med barn, har ni firat tillsammans med ursprungsföräldrarna eller hur har det varit? men Det var viktigt för mig redan från början att barnen ska känna att bägge håll kan vara med. Så, så har vi haft det hela vägen med konfirmationer, studenter, skolavslutningar. Så har alla, alla, alla fyra vuxna varit med liksom, utan vidare. Och det får man ju säga också är tack vare... Eh, vad, ska man, vad kallar man dem då? De som har kommit in, alltså som min, min Johan då. Som ja, det blir ju som för en slags bovetsförälder ja. eller nya respektive. Så jag, där tycker jag att deras storsynthet är viktig just att ja, men vi gör det här tillsammans för mm. ditt barn. Och det har aldrig varit någon bekymmer. Mm. Så att eh, dina Barns pappa har också träffat en ny. Ja. Mm, mm. Och då har dina barn också haft en slags bonusförälder i det andra hemmet. Precis. Det fungerar, fungerar det också. Vi, kan, vi kan också mm. träffas allihopa utan vidare. Och jag tror så som bonusförälder som jag som bara är bonusförälder det enda man kan göra är egentligen att man kan bjuda in till det mm. och sen så kan jag kanske sätta mig in i den andra pappans mm. den biologiska pappans mm. situation och säger han att nej jag känner inte för att vara med på, på det firandet så då får man ju acceptera det och det är ju mm. helt förståeligt också men jag tror för barnen så är det nog roligt ändå att se att Ja, jag tror, att det är, jag tror det är viktigt. Mm. Mm. Och det, det är där som jag kände många gånger att vi vuxna måste vara vuxna i det här. Och verkligen tänka efter flera varv att vi gör det här för barnens skull. Det är det mm. som är. Det är fri liksom. Har du inspirerat något av ditt eget liv eller händelser, verkliga händelser? När du har hittat på saker i böckerna om antingen saker på sjukhuset eller i familjen. Absolut. Mm. Det, och även jag tror nog det är just det här att Andreas är bonuspappa och, och de här bitarna. Att, ja, men det vet jag inte om jag hade skrivit om om jag inte själv har upplevt det. Så det är absolut, det gör man ju. Finns det något problem som du har skapat åt dem i den fiktiva påhittade familjen där? Oh, ja. <laughs> ni får läsa böckerna, ska ni se. Speciellt nu i fyran här, så ja, är det en stor, ett stort mål som, som rullar över den här nya bonusfamiljen. Ja, precis. Jag tänker, det har ju blivit fyra böcker, som sagt. Mm. Och de som har läst de första tre, mm. vad kan du liksom locka dem med i med den här fjärde boken? Vad kan de förvänta sig? Är det utifrån bonusfamiljen nu så kan jag ju säga att de. Andreas och Stina väntar ju ett gemensamt barn. Mm, spännande. Mm. Och det är lite där som det här molnet seglar in. För övrigt så är det en spänningsroman där Andreas än en gång får ta emot en, en, en svårt skadad ung kille på akuten som kommer in medvetslös efter en motorcykelolycka. Mm. Och eh, han kände faktiskt igen den här pojken som en storebror till en lekkamrat till hans egna barn. Och han eh, kallar dit föräldrarna. De beter sig lite underligt. Eh, ingen riktigt förstår deras reaktioner. Men pojken tillfrisknar så småningom och går hem. Efter några dagar bara så kommer han in igen. Och då är han väldigt medtagen och dålig och... Eh, Ja. Än en gång så undrar man vad är det som har hänt här? Det låter ju jättespännande. Jag har inte läst den, men du har läst någon av böckerna. Jag tror jag läste den första och så har vi... Jag tror vi har alla. Ja, trean har vi i alla fall och fyra, ja. Så vi får gå hem till bokhyllan och titta efter. Ja, det låter bra. Ibland så säger man ju att rollfigurerna lever lite sitt eget liv- det är väldigt märkligt och det låter märkligt när du säger det och det är ännu märkligare när man upplever det. Jag kan ju ha en tanke för någonting men, men de tar alltså över och börjar leva sitt eget liv. Och när det händer så är det oerhört häftigt för då kan man ju läsa texten efterhand och tänka oj då. Och jag skrivit det där. Mm. Så det, det är märkligt. Men det är just det när man kommer i ett flow. Och man liksom har kommit in i en stämning och man låter, låter handlingen gå på. Någon säger något, någon svarar utifrån den karaktärens sätt. Så det, det är spännande. Det händer inte hela tiden, men när det händer så är det väldigt roligt. Är det det som du liksom letar efter den mm. punkten, att hamna där då? Ja, ja. Jag brukar säga att det är precis lika svårt att ta sig in i skrivbubblan som det är att ta sig ur. Mm. Så man kämpar lite in, men sen är man ju inte så bra sambo när man är i bubblan. Det gäller lite förståelse där, precis ja. som de som har andra jobb som är på mm. jobbiga tider ja. när man måste jobba sent eller jobba på Jag har ju här. fördelen att min man forskar ju då, så att han... Han sitter också gärna vid datorn. Mm. Mm. Det var ju spännande att få höra både lite om dig som författare och eh, lite om ditt privatliv. Mm. Nu tänker jag att vi ska avsluta med att Maria ska säga ditt efternamn igen, för jag tror hon har lärt sig det. Hör jag det? Chatline. Chatline. Chatline. Ja, nu. Tredje gången. Tredje gången gilt. Chatline, ja. Ah. Och stavningen hoppar vi över eftersom detta är en podd så behöver ja. vi inte oroa oss för det. <laughs> har du någon hemsida eller så? Jag har en hemsida som heter precis Men Då måste vi nog stava det ändå. Nej, man kom, jag har skrivit att man kommer fram till det ändå. Internet vet vad man vill. Ja, <laughs> ja, det är härligt. Tack så mycket för att vi fick besöka dig här på Scandic Hotel i Halmstad. Ja, tack för att jag fick vara med. Jättetrevligt. Ja. Nu ska jag hem och läsa! Ja, vi tackar Ann-Marie Köttlein och tipsar ju om hennes då fjärde däckare, som heter Döden under ytan. Vi går väl direkt vidare på Veckans barnkonvention, kanske? Jag har börjat tycka att det är så kul. Mm. För att jag och du har ju tagit oss an att lära oss hela barnkonventionen på ett år. Mm. Jag tycker vi borde repetera lite oftare men det är ändå kul att ha kommit fram nästan halvvägs. Det började ju redan i januari när vi intervjuade en expert som heter Åsa Ekman och nu är vi alltså framme vid artikel nummer 30. Nästan halvvägs, det måste väl vara mer än halvvägs? Ja, det är jag som inte kan räkna. 26 var det när det var halvvägs. Det är så härligt när du erkänner att du har fel. Mm. Det händer inte ofta, men när det händer så är det som, en ljuv, som ett ljuvligt våregn som faller ner över dig. Ja, det borde jag bjuda på oftare. Vi kan väl repetera förra veckans i alla fall. Den var så här. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter. Är ni nyfikna på vad vi tyckte om det så kan ni kolla förra veckans avsnitt. Och denna veckas artikel, som då är alltså nummer 30, är Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt aktuellt i just vårt land, där många av oss har glömt att vi har ett ursprungsfolk högt upp. Mm, samerna. Och man får ju inte kalla dem för lappar, för Nej. det är lite taskigt. Jag antar att det kommer från Lappland, men alla... Som bor i landskapet Lappland är förstås inte samer. Och jag har ju sett den här filmen, vad heter den? Ja, just det. Samerblod. Ja, hur fruktansvärt illa mm. samerna behandlades. att Man såg dem mer som, inte djur, men man behandlade dem väldigt dåligt. Kom upp dit och mätte dem. Och också att de på något sätt sågs som sämre. Ja. Och det var ju samma med romerna. Mm. Det var det här rasbiologiska institutet- som man också glömmer att Sverige tyvärr var väldigt långt fram inom den typen av rasism. Mm. Även romerna som sagt, och romska är ju ett minoritetsspråk i Sverige, precis som samiska, och då de har ju lite mer rättigheter. Jag tror egentligen att det finns fler språk som räknas som officiella minoritetsspråk, och det är ju bland annat finländska, tror jag, och Yiddish tror jag räknas. Vad är Yiddish? Det är liknat tyska på ett sätt men det är ett judiskt språk i Europa. Och jag vet att jiddisch musik är ganska jassig och svängig. Musiken kallas klättsmer och där sjunger man på jiddisch. Jaha, så det räknas som ett svenskt språk? Eller ja, som är ett Ja, som ett officiellt minoritetsspråk om jag inte minns fel. Och sen finns det Tornedalsfinska som heter något sånt där typ Miankeeli eller något sådär ovanligt. Men är det så att alla svenskar har rätt att lära sig de här fem språken i skolundervisningen? Nej, eller måste man inte. ha rötter i det på något sätt? Du kan inte säga att en av mina chefer tyckte att jag såg samisk ut. Kan jag få gratis undervisning i samisk? Det tycker jag skulle räknas. Ja, och här just i barnkonventionen handlar det bara då om personer under 18 år som har rätt att prata Sitt minoritetsspråk. Ja, och veta om sin kultur och sin religion. Mm. Det är fantastiskt. Då kan ju det vara även en flykting från Syrien har ju rätt att få prata sitt språk, utöva sin religion, till exempel om den personen är sunnimuslim eller shia-muslim eller katolik så ska han eller hon när de kommer till Sverige få utöva sin religion och få prata sitt språk. Mm, de tillhör en minoritet helt enkelt. Mm, och även om de har då med sig en kultur med traditioner och sedvänjer att de firar sitt nyår på ett annat datum. Var det inte något nyår när vi ska gifta oss eller dagen före? Jag tror det var islams nyår. Den första september? Mm. Nej, den sista augusti. Just det. Så sånt ingår då i barnkonventionen. Sen minoritetsspråken i Sverige är något annat och där kan vi inte tillräckligt mycket för att vara helt säkra. Jag tycker vi ska fira Thailands nyår. Det är lite roligt. Vi firar ju faktiskt din thailändska födelsedag. Ja, det är ju din vanliga. Men vi firar även din svenska födelsedag. <laughs> Precis den dagen jag kom till Sverige. 18 dagar Lite oktober. ironiskt är det för jag kom till Danmark först. Mm. Jag kom till Kastrup. Men sen så var det samma dag som jag kom över till Sverige misstänker jag. Men då räknar du att du landade i Danmark? Ja. Jag landade i Danmark den 18 november 1976. Mm. Och min storebror var med och hämtade mig, och mm. han som är nio år äldre än jag. Och de fick inte mig att använda en nappflaska. Uh -huh. Och då sa min bror, men hon kanske aldrig har sett en nappflaska, ge henne en mugg. Ah. Så då gav de mig en mugg och då kunde jag dricka. Smart Sen fick jag sånt ryck som Helle har också haft att jag ville börja med nafflaskar typ när jag var så här fyra, fem. Det var så roligt att hitta. Det var sån gammal, de var av glas på den tiden, ja, men det nappflaskorna. Jag ja. Hittade jag en sån långt in i ett skåp och fick för mig att jag skulle börja med det. Mm. Håkan var ju smart redan som nioåring då. Håkan har alltid varit smart. Ja. Han har alltid varit den kloke och resonerlige och rekorderlige storebrodern. Ja, vi får tacka våra bröder Ofta och mycket. Du gör det väldigt mycket också. Ja. Mm. Men det är fint, man ska vara tacksam. Men vi kanske ska i alla fall avrunda det här med att barnkonventionen var den här veckan. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Mm. Och det är ju tyvärr så i vissa länder att de inte får det, varken barn eller vuxna. Nu så har vi ju det som du gillar att kalla veckans dilemma. Det är du som gillar att kalla det för dilemma. Jag kallar det mer veckans samtalsämne. Jaha. Ett tag kallar du det för veckans Ja, Men jag har aldrig kallat det för varken spaning eller dilemma. Det är Nej, dina ord. Jag trodde att det var du som sa dilemma. Men det så har vi fått en diskussion i vår diskussionsgrupp. Onsfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Som handlar om det här med att vara gäst i sitt eget hem. Och det tänkte jag, det kan man ju faktiskt diskutera lite runt, både hur en bonusförälder kan känna sig som gäst i sitt eget hem och även hur bonusbarn kan känna sig som gäst i sitt hem. Och vi pratade ju lite om det förra veckan när jag sa, när mina barn kom hem när det var pappavecka så undrade jag vad de gjorde här ja, och att de på sätt och vis då kanske känner sig som gäster i sitt eget hem mm. och att det är lite annorlunda, det gör man ju kanske inte i en kärnfamilj på samma sätt. Nej och jag tror att det blir värre om man som bonusförälder flyttar till en familj där ens nya partner då redan har kanske ett hus eller en lägenhet. Och då tror jag att det blir ännu svårare att känna sig hemma och kanske svårare då för bonusbarnen att acceptera att vi är nu en ny familjekonstellation som bor här tillsammans och att min bonusmamma eller bonuspappa har detta som hem också. Mm. och vi har ju sagt det tidigare, skämtsamt för det var ju ur bonus, den här tv-serien Bonusfamiljen så var det någon som sa att ja, när det kommer till sådana här saker så är barn som små kristdemokrater ja, och då det. menar de ju att de vill att det ska vara som det alltid har varit. Ja, och lite som förr i tid. Ja, också. och då kan mm. jag tänka mig att när man då kommer som, och flyttar in i ett hem att allting står på sin speciella plats att den ska vara där och det mm. ska vara där det kan ju till och med vara foton kanske på Nej, men från för mm. att, att det är foto på det, barnens mamma och sånt där. det så kanske man känner ett stort behov av att eh, pinka in sitt eget revir. Mm. Hänga upp sina egna gardiner. Alltså boa in och det tycker jag att det är nyttigt och bra att man ska få ta in sitt egen prägel helt enkelt. Mm. Men man kanske inte ska göra det direkt när man flyttar in. För då kan det vara så att barnen ställer sig lite på tvären och blir lite tjuriga och kinkiga. För att nu kommer det någon här och ska ändra och mm. ha sig. Mm. Så att det gäller ju att vara lite försiktig och även då att den förälder som bor där alltså som bor där från början att den verkligen släpper in och är bron över på något sätt. Mm. Och jag tror just i det här fallet frågan som lades ut i Facebook-gruppen, den handlade ju också lite om det här att man som bonusförälder kan känna sig ignorerad att ett bonusbarn även om man har känt det i ganska många år nästan mobbar bonusföräldern eller ignorerar eller är väldigt emot det. Och då kan det ju vara så att man har flyttat till ett gemensamt hem och båda betalar lika mycket och barnet kanske har fått ett eget rum och så. Detta handlar ju inte exakt om den situationen men lite mer det här att det inte bara boendet som gör det utan det är ju relationen med, mellan bonusföräldern och bonusbarnet och sen då att partnern den biologiska pappan eller mamman inte markerar tillräckligt då att det inte är okej. Okay. Jag kan förstå det att man som ursprungsförälder så har man ju sympatin kanske oftare hos barnet. Man måste skydda sitt barn och barnet är liksom den största och första kärleken. Mm. Och då kan det nog vara svårt att kritisera då barnet om det uppträder Ohyfsat eller faktiskt är taskig mot bonusföräldern? Ja, jag tänker att man kan ju faktiskt bara lära barnet basic hyfs. Mm. Att om man är människor som bor tillsammans, man kan inte tvinga ett barn att gilla någon eller så. Men nu är det så att vi bor tillsammans och då måste det finnas vissa sådana här grundregler att vi ignorerar inte varandra, vi svarar på tilltal, mm. vi använder inte vissa sorters ord, alltså vi kanske inte står och skriker åt varandra eller kallar varandra saker. Att det är bara så här. Alltså grundläggande saker som de kommer att ha nytta av i sitt liv i framtiden också, inte bara i en bonusfamilj. Mm. Att man behandlar andra människor med ett visst mått av hyfs och ton. Mm. Och jag tror nästan att det är viktigare, den känslan av att då inte vara hemma eller att inte vara accepterad. Det är med det, då känner man sig som att man är gäst i sitt eget hem. Att man kommer till ett ställe där det finns andra saker som man inte har varit med och köpt eller hängt upp eller bestämt att man ska ha eller så. Den känslan tror jag ändå är lättare att hantera och att den snabbare går över. Men Då vill jag också samtidigt när vi har den här diskussionen se det utifrån barnets synvinkel. Barnet kommer till sin förälder varannan vecka mm. och då kanske det finns då andra människor, en ny partner kanske till och med andra barn som får ha sin förälder på heltid. Och då kan jag tänka mig från det barns vinkel- att den känner lite extra att den också måste markera revir- och kanske gör det på ett olämpligt sätt. Mm. Att man då kanske ignorerar eller markerar- att det här är min pappa eller det här är min mamma. Men att jag kan förstå var det kommer ifrån. För att den måste ju på något sätt- slå sig in varannan vecka mm, mm. i ett ställe där det kanske förr och borde på heltid och, och plötsligt kanske man inte känner igen sig själv ens saker försvinner och erkänns av andra saker och att det också är en grej som uppstår i bonusfamiljer. Och då kan det vara ännu jobbigare kanske om det har kommit ett nytt gemensamt barn som bor där på heltid och också får väldigt mycket uppmärksamhet eftersom det barnet då är litet och har ett behov av att få hjälp med olika saker. Mm. Men jag tänker att oavsett känslor och allt det här- att det helt enkelt är viktigt att bara skala bort allt oviktigt- och bara gå ner på en nivå. att Hur är det okej okay att behandla andra människor? Hur är det okej? Okay? Hur vill du själv bli behandlad? Att ja, ett barn är ett barn, som många säger. Och att ett barn kan inte ta ansvar för- hur deras liv har blivit sen hennes föräldrar skilde sig och träffade nya. Men ett barn ska också läras av de vuxna hur man behandlar andra människor. Och det har inte att göra med om man bor i en bonusfamilj eller en kärnfamilj. Nej, och att de vuxna diskuterar det ordentligt sinsemellan först då. Jag tror inte att det är bra som bonusförälder att direkt gå och kritisera en tonåring till exempel. Och säga att... Varför ignorerar du mig eller varför är du så sur? Vad har jag gjort dig eller så? Nej man För måste ju ha med ursprungsföräldern på sin sida också. Eller inte på sin sida utan på alla sidor, På familjens mm. sida, på de som bor i det här hushållets sida helt mm. Och då måste man ju faktiskt kunna säga det till sin man eller fru att jag mår dåligt av det här, jag känner mig som en gäst i mitt eget hem. Och det här måste vi prata om det tar ju enormt mycket energi tänk er själva om man skulle bo hemma hos någon annan mm. hela tiden, man håller ju upp en fasad, man är på ett speciellt sätt och man kan inte slappna av och det är, alltså massor av energi bara oh. slösas ut på just att känna sig mm. som en gäst i sitt eget hem så det är jätteviktigt att först och främst de vuxna tar tag i det och sen försöker få med barnen på banan och samma sak där, att för barnen tar det också jättemycket energi att känna att de kanske måste slå sig in på, på sitt liv varannan vecka. Så att försöka underlätta där, att kanske om man har ett barn som bara bor varannan vecka och något barn som bor där alltid att man faktiskt respekterar det barnen som inte är där. Så att det barnen som är där alltid kanske inte har full tillgång till det andra barnets saker till exempel. Så att, nej men det där är den saken. då får du fråga när den kommer och sådär. Ja och lite det som vi har sagt även om vi inte är några experter eller barnpsykologer eller så så har vi valt att prioritera att barnen får ett eget rum så att våra tonåringar faktiskt kan stänga dörren och de får inreda sina rum lite som de vill. Och det har då inneburit att ett tag så bodde vi i vardagsrummet och hade en bäddsoffa som vi sov i. Och just nu innebär det att vi inte har något vardagsrum. Utan det har blivit rum till äldsta barnet då. Och du och jag har ju flyttat ihop till ett hem där ingen av oss bodde innan. Mm. Så vårt tips här, också som du säger, vi är inga experter. Men vårt tips till ifall du är en förälder som bor kvar i det hemmet där du har bott och din partner kommer att flytta in till dig. Bjud in partnern att kanske få ändra lite försiktigt på kanske lite gardiner och var saker och ting ska stå. och kan Bara sådana saker som att flytta en bokhylla till ett annat ställe kan kännas mer som att det är era gemensamma hem på ett mm, annat sätt. börja med sovrummet till exempel där barnen kanske inte har fullt tillträde så att säga och om du inte tycker att du måste ha det på något speciellt sätt så kan ju partnern få inreda sovrummet. Precis, där kan den få rocka loss lite extra som du säger. Det är bra mm. idé. Jättebra idé. Ja, om ni har någon fråga som ni vill få lite input på så kan ni skriva, så kan ni gå med i Facebookgruppen som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp och så kan ni skriva den där och ni kan även höra av er direkt till oss. Antingen så skickar ni Facebookmeddelande och då är det ju via Bonuspappan och Plusmamman heter vår Facebooksida. Ja, och inte för att någon kan lösa alla just dina problem. Men det är jätteskönt att få ventilera och prata med andra människor i samma sits och som kan se saker på andra sätt och kanske ge tips och även berätta hur de har gjort i sin bonusfamilj. Mm, jag tycker att det kommer in jättemånga intressanta och smarta kommentarer på Facebookgruppen. Vi finns ju även på Instagram, bonuspappan.plussmamman. Och mejladressen är bonuspappan.plussmamman.gmail.com. Ni får gärna skriva direkt till oss om ni vill att vi ska ta upp någon fråga i kommande avsnitt av podden. Mm. Och vill man så kan man följa min viktresa som nu börjar gå mot sitt slut i och med att jag snart har kommit i den där brudklänningen. Mm. Jag tror att jag har det, jag har bara att vågat prova den. 30 kilo på 30 veckor. Minus 30 kilo på 30 veckor, ja. Och det är på mitt Instagram, plusmamma Man kan följa den viktresan och lite av vad som händer i mitt liv. Hur jag mår och vad jag äter och vad jag tränar och hur jag känner inför att göra den här förändringen som faktiskt inte bara sitter i kroppen, utan även i knoppen. Och det måste på något sätt samman falla till slut, att både huvudet och kroppen hänger med helt enkelt. Mm. Det är tråkigt om man känner sig som gäst i sin egen kropp. Men det kan <laughs> Eller som man, man känner som att man har ätit ett paket gäst och har gäst upp mm. fast man faktiskt har gått ner nästan 30 kilo. Jag har gått ner nästan 30 kilo och ändå kan jag känna mig obekväm och pluffsig vissa dagar och mm. det ventilerar jag över kanske lite där på mitt insta. Trots att du inte har någon bulle i ugnen. Apropå gäst. Ja, det är lika bra att vi avslutar innan jag kommer på ytterligare någon dålig ordvits. Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det kan också vara förfärligt varmt. Ja, men det är för att jag vågar inte öppna fönstret för då kanske det kommer in ljud utifrån. Jag badar i mitt eget svett känns det men då stänger vi av med fönstret. Jag kanske ska gå och bada i havet. Jag har inte badat i havet i år. Bara i sjön. Hinner vi det? Nej, vi vet inte. Kanske.